Doriak. Ekonomia zitze egin dugun Mari josea aran eta beste pittin bat jarraitu nahi dugu ekonomia zizketan, hain juistu badakizea mabostean behin gurekin izaten da hendika alabort eta ekonomiaz eta historiaz hitz egiten dugu bere eskutik hendika Laborte manchesterren dago bertako unibertsitatean ari da eta horregatik gaur ez dauka e ekonomialari euskaldunen lendabiziko biltzarrera etortzeko modurik ez dauka baina bueno, gurekin bai bauka hitz egiteko modua hendika alabort egunon hendik ez dut zabe? bai egunon bueno, hondon du urrun eta jarraitu barko duzu e ekonomialari euskaldunen biltzarra huesta? Bai, pena bat eta entzun dut eh, ba be, dute dela bi urte barru beste bat egite. Ardun, ba eitzen behar bi urte. Mm -hmm, bai. Bueno, eh zenbataldi sentzunote dugu galdera berbera, zer da egokiagoa etxe bizitza erostea la lokauruan bizitzea. Galdera hori hendikapi ska bat zaharkituta ere geratu da, ze soldata txikia duenak etxea partekatu, etxea konpartitu beste erremediorik ez dauka, eh, gaur egune. Bueno, eh, alokairuaren kasuan, azkendatuek erakusten dute izugarri aztenari dela alokairuaren prezioa, hiri hundietan bereziki. Ikusteke dago, Espainiako gobernuak zen neurri hartuko dituen alokairuen prezioa kontrolatzeko, momentuz Pedro Sánchezek eta Pablo Iglesiasek adostu duten 10 agiriak gauza bakarra esaten du, Etxe bizitzak eskubidea izan behar duela eta ez merkantzia soia. Hortek aurrera ze politika jarriko dituzten martxan alokairuen prezioa kontrolatzeko momentu zeztakego. Noizkoa da Alokairua? Noiztik ditu munduak nagusiak eta maisterrak? Eh, hendika, non kokatuko zenuke Alokairuaren historiaren hasiera? Episua erostea oso normala da euskalerrian gaur egun, baina kontua da frankismoaren bukaren arte normalena Alokairuan bizitzea zela, ezta? Hendika? Bai, bai, horretan eh agian azpimarratu berda, pisua jabegoan izatea berria da E, populerazioaren gehiengo batentzako. Eta alokairu izan dela, ba, olo korra batez behar ba, erriaren partaren parte handi batentzako. Eta bi o, adigide bat aipatuko dut, anegota bon, pare bat hori ba, esaltzeko eta an, anegotak errela direnak. Uh -huh. e, Miler bat zirund da iruguita marreko marka darte apopilotze do populajea Oso normala da zen, hau da? E, zuke egotera etxe bizitza batean, eta bakarrik logela bat e, alokatzea hori e, ba, normala da zen, ba, bueno, langile emigrantea asko torten zirela edo herri eta oso batera heltzen zirenean, ez zuten dirurik ba, etxe oso bat alokatzeko, Dai. ezin ezoa Eta, orduan, ba, hori e, pupila jerariltzen zen, edo baitere oe beroak, kamaz kalientes, uh -huh. eta oe bera kompartitzea. Eta hori, gure herrian, oindelara oso gutxi gutxarte, ohiko gauza bat zen. Bai, eta gure batzeri, entzulekera koratuko ba, ba, ba. dira, apopilo egotea, ez da? Joaten zinen beste herribatera lan egitera, etzen eukan, etxe bat erosteko dirurik, jakina, ez da, bat ordeentzeko dirurik ere, eta gela bat uzten zizuten, eta gela horretan bizizinen, eta gero, ba, familiarekin bazkaltzen zinen, eta barrez Ba, hor ba, nago, ba, nire familian horrela egon zirela denbora luze batez. Ba, bueno, azkenen ba soldataka hobetorte eta bar. Eta hori da, e, ba, apurat, ba, alokailuaren adibide bat. Ez dela e, e, e, askotan etxe bizitza bat oso alokatzea bai biziketa askotan egiten sanla, san ba logela bat alokatze eta Eta gero bait ere daukugu ba baserriena. Mm -hmm. Baserria alokatzea, eh errenta luz, e, e, luze eh errentarekin Oiko izan dela, bindela gutxi arte. Hori, uh -huh. ba, itzin berdugu larogeko amarka da arte, horretan ba, aldaketa bat e, ikusi arte. Uh -huh. mm. e, lehen esan dugu, ja e, gaur egunerat horreta, aloka iruen gorako joera duela azkenaldi aldi honetan Eta igura horrean, horrean ba, maisterrak ordaindu beste erremediorik ez tauka. Historian zer ez da beti horrela izan, alegia, Maisterrek protesta egin izan dute eta grebak ere bai egon dira. Istorioan zehar maisterrak hasarrez zaudelako alokairuak e, garestitzen zituztela ikusita, ezta? Bai, azken urteetan ba, kaleratzen aurkako mugimendu ezaguna gainda ba, Euskal Herrian, Katalunian eta baita Espainian estatuan, hori pa esaten dana eta sentatu dira ba, etxe bizitza hori jabea direnak aleatzen zituztenean, ez da, ba, bueno, ba antzeko zer baita moten beste garaetan, baina noski e, alo kailuekin. Hor, ja, e, ba, historia meretxe garremendera joan da, ja, e, hor badaoz, hor ba, e, zenbait maisterek rebak ultzatu zituzten, e, batez betaldean arkistak, eta, adibide moduan, 2018-an, langile kongresu batean, onartu zen ba, olako holako maisterren grebak bultzatzera orokor batean eta gero hartzen ba, badugu beste erakunde batzu sindikatu, sindikatuak ba bizitzako storia aurre ba holako grebak bultzatzen zituzten eta sagunak dira ba 1930ko markadan zenetek e, parte zen maisterren sindikatua e, ba, bueno, bizitzaren kalestiren aurrean ba zituztenak hori orokorrean baina hartzen badugu gure herria Haur badago, nire ustez, e, data garrantzitsu bat dela mila, bedrexen, mila bedrexen da bost garren urtea, Dai. eta hor, barakaldo, sezta, bazkerralde, industrial horretan, ba, egin zen, alo greba handi bat, oso handia. Aha. Sí, sí. Beraz, ilu zaigu etxebizitzaren kontrako protestak eta hemen ikusi ditugunak e... ba, hori ez da, dezjabetzen kontra tabar kontu berria direla baina dira alokairuen garestitzaren kontrako protestauiek, e, aurrekomendeko asira-asiran zauden, mila eh? beratzeun da bost, esan duzu? Bai, eta baita erespimarratzeko da e, gehienak edo e, greba hori egiten zutenak eta bultzaten zutenak eta aktivistak zirenak zirela emakumeak ah? hori, askotan ba, betzaten dela ba, grebak eta hori ba, geisonen gauza esala eta Keba, oza, urrutin, eta, bueno, kasu horri hartuta, ba, oso interesgarria da nola nola lotu zen ba, egin zen e, alo garen greba, baina bukatu zen greba orokor batean, ba, ba, bilbo handian. E, hor, etxe bizitzen baldintza penagarria zen, eta langile bizi zen, orduan, normalean, errentaz hor dintzerakoan netotzen zen polizia eta kaldatzen zuten nintzen. Or, e, gertatu zena izan, auzo batean eh, hiru kaleratze uste hiru edo olako e, egiten saiatu izan zirela, eta orduan auzo guztiak egin zuena izan, ba, bakoitzak etxa zuen eh, gauza guztiek kaleratara uh -huh. eta horrekin barrikadak egin. Sotalako kaleratzea saiesteko eta uh -huh. apur bate auzo eztauko auzo horretan ba eh orrela izan nin sortozpolisia eta militarrak, ke este ser. Hori ikusita eh urrengo poso izan san, ba bueno, normalean eh enda la vortiketa ezetan bai. La bai garaietan, untzi oletan, eta orrelakoetan, ba ordun uh -huh. ikusita haien ausokidegi eta familya hartatzen nahi ziena, bai. ba greba greba egitea, greborokorra uh -huh. eta eh egune ez ondiko ekonomia guztia gelditu zuten eh uh -huh. e, nezeta politika eta bar eta E, e, endikarekin narekin, ah, e, endika, bueno. zauder segundu, tarazo txiki badukagu e, zera e, komunikazioarekin ea komunikazioari hobetzeko modua izaten dugun eta hobetentzoten e, ditugun zure zura dirazpenak, ari gara aloka irua zizketan, esan dugu, ba, betiko galdera izaten da, da zer da gokiagoa, zer da rentagarriagoa, aloka bizitzea, la etxe bizitza erostea, ba, optik abiatu gara, eta esan digu endikak, ba, etxe bizitza edozteko kontori ez dela inkontu zaharra ze frankismoaren amairar arte normalena alokairuan bizitzea zela alegia errenta pagatzean agusiare eta gogoratu diguba jendea apopilo bizitzen garai hartaz Zuek ere segurazki zuetako batzuk goguan izango duzu edo, etxean etzungo zenuten nola jendea apopilo bizitzen, ez da? Bueno, gara horrekin eta orain areginen aztertzen e, zera e, alokairuen prezioen kontrako protesta hoiek eta etxe bizitzan inguruko protestak izugarri zabalduira urte hauetan, baina ez dira kontu berria esan digu e, endikak ogei garremendea ziren e, aloka iruen presioak izugarri garestitu zirela eta zizirela protesta oie, eta beste-beste, protesta egiten zutenak emakumeak zirela. Hortaz, ginen, endika? Bai, bai. Ba, bueno, e, protesta hori, ba, azalten, e, azalduz edo aztertuz, e, ba, bueno, nolaz izan, hauzo bateko ba, e, maizterren greba egiten edo eta nola pasatu zen e, greba orokor batera, horretikan uh -huh. ba lan egiten zituzten ba gizonak, a, la begaraitaan, un txiletan eta bar, ikusita e, hain family eta ezagun gertatzen ari sitzaiena, ba, greba egin zuten uh -huh. eta horrela e, gelditu zuten bilbo handiko ekonomia e, irugunez, uh -huh. en, bai. ba, eh iru une Handika bukatzeko, eh uh -huh. e, bueno, ikuspegi historiko eman dugu, zeintzuk izan dira historiaan zehar aloka hiruen prezioak finkatzeko faktoreak. Bueno, hor eh, gaur egun eta lehenhau inkattzen faktoak nahiko ananttzekoak ziren, hau da. Adto daudea azaltzen ba, gaur eguneko ba, gauza zehatzak baina ba, nire ustez historikoki lego azgarrazoia da beharrezko den ondasun bat ba, merkaturen ezkuten dela. Eta hori guzten da heeretzen ba, eta horurre onarren mendean, zeinan ez ezagunnetik bizitza nahikorik eta eza kalitate txarrakoa zen zegoen baiende pilo bat etorten. Eta orduan eh planteamendu zen, bueno, hemen hem negozi negozioi egiteko aukera. Uh -huh. Gero hartzen e, badugu ba eta 80-ko markadak, ja hor esberdina e, pasan aleko markada hori da. Eta hor planteatzen dena da, no? e, liberalizatzea alokairuen prezioak eh ba, bueno, e, erostea e, interesgarriagoa egiteko. Uh -huh. Eta horre azaltzen du baita ere, lotura e, gaur eguneko eguerarekin e, alokeren prezioak gareiak dira, hor hor dira dituak azaltzen ba. Arraixo bat, baina orokorrean horren atzean dagoena da, e, errentabilidade bat ateratzea. Eta uh -huh. pentsamendu hori izatea, e, oinarezko ondasun bat izatea baino, hori izan daiteke. Eta hori gaitatzen zaren bai, gaur egun, bai pasan emendeko hori e, garrana marxalan, eta baita ere emere txigarremendere, nabailera. Mm -hmm. Bueno, alokairuaren historia. Entzuleak eberainekarpenak egine dituzte endika, entzule batek dio, egunonik berrogi tamazazpi urte ditut, eta mila bederatzerun da laurogei tamai kararte, beti alokairuan bizi izan gara. Eta beste entzule batek, gogorak hartzen du, Santomas segunak gaur egun esanai badauka, baina batean Santomas Egunez, etortzen zirela adibidez baserretarak errietatik donostiara, nagusiei errenta pagatzera, baserrien errenta pagatzera. Eh, gero, gaburgun ja besteesan ni bat hartu du festa horrek, baina garai batean ba jende etortzen zela, eh, Donosteara Santomas egunez maistara etortzen zela baseretarari errenta pagatzera. Hendik aurrengoa segiko dugu, eh, ekonomia ta historia lodoz. Ondo. Besarkada bat enda. Venga, sendo, ayo. A marka que te